І хоча своє життя я не вважав чимось винятковим та подвиг Яковлева заслуговував нагороди. Коли я сказав про це Сидорову, його обличчя відразу ж спохмурніло. Немає Яковліва, загинув. Я знав, що поза стінами госпіталю люди падали мов осіннє листя. Та це знання було якимось абстрактним, неконкретним. Це були люди взагалі, а тепер серед них виявився той, хто витягнув тебе безпорадного з поля бою. Ось чому смерть Яковлева справила на мене куди тяжче враження, ніж розповідь про вимирання ленінградців. На початку грудня мені дозволено потроху підніматися з ліжка. Лікарі, що вичищали рану від шмаття шинелі, на моє щастя, виявилися поганими пророками. Ходити було важко, та все ж таки ходив. Згодом мене перевели до палати, де лежало лише семеро поранених. Її обслуговувала 18-літня студентка Фаїна, яку я відразу ж закохався. Це ім'я я потім використав у поемі Ленінградці. Фаїна походила з Дніпропетровська. Це вже ріднило мене з нею. Вона нічого не знала про долю своїх рідних, так само, як і я про своїх. Правду кажучи, поранені також голодували. Але це було лише систематичне недоїдання, а не смертельний голод, що косив людей поза стінами госпіталю. Нам щодня видавали попів плитки шоколаду, невеличкі шматочки шинки і якийсь дивний комбіжир. Він здавався нам зовсім неїстівним, але лікарі змушували його споживати. Від нього тхнуло гасом та ще чимось доволі неприємним. Ми брехали, що з'їдаємо його, а насправді складали порцію в спільну тарілку і ховали в тумбоці. Троє з семи поранених були ленінградцями. До них часом навідувалися родичі, отож цим родичам ми передавали зібраний потайки жир. І треба сказати, що він багатьох урятував від смерті. Пізніше ми довідалися, що то було мастило з балтійських кораблів, у якому містилося чимало китового жиру. У грудні госпіталь уже не мав жодного цілого вікна. Побиті шибки замінювали фанерою. Німецькі снаряди вибухали так близько, що шибки не могли б цілити. Один із них навіть уперев'язочно влучив. Коли починався арт-обстріл, ходячі спускалися до бомбосховища. Там на підлозі були розстелені матраци, і ми годинами на них відлежувались. А той, хто не міг ходити, змушений був дивитися в стелю і чекати, коли вона на нього впаде. В цьому психічному стані я прожив зо два місяці, тож мені добре відомо, як виглядає страх людини, прикутої до ліжка. Електрика також зникала. Ми почали освітлювати палати комбіжиром, який нам видавали на їжу. Наповнювали жиром солянку, штоптували в нього відірвану від подушки поворозку, а відтак запалювали. Не можна сказати, що каганець горів яскраво і бездимно, та все ж розганяв морок. Хтось потім лизнув жир із солянки і зробив несподіване відкриття. Запалений гнотик поволі витягував від скитового жиру нафтові домішки, і жир робився їстівним. Та відкриття не сподобалося пораненим ленінградцям, які підгодовували родичів. Та згодом вони заспокоїлися. Ми не могли світити більше, як три канці, бо в палаті нічим було дихати. Жиру все одно залишалося чимало. Як я довідався пізніше, в усіх палатах робили те ж саме, що й ми. Лікарі знали, що поранені передають свої порції жиру відвідувачам, але лікарі були також люди. Вони добре нас розуміли і вдавали, що нічого не помічають не дружила з Нелею, також студенткою, своєю одноліткою. Були вони гарненькі, і неходячі солдати соромилися просити в них судно або урильник. Та інколи і ми змушували дівчат червоніти. Ми добре знали, як вони голодують. Як же було не приберегти нашим піклувальницям трохи шоколаду? Але з яким обуренням вони відмовлялися від цих ласощів? Так ні разу нам не вдалося умовити їх прийняти солодкий дарунок от дев'ятої палати. Якось у темному коридорі, де ми часом шепталися з Фаїною, я мовчки сунув їй руку свою порцію шоколаду. Це був подарунок закоханого, і Фаїна прийняла, але попросила, щоб я більше ніколи цього не робив. Виявляється, комісар госпіталю розмовляв із медсестрами і санітарками такою мовою. «Хоч би як вас умовляли поранені, не смійте приймати від них ані крихти їжі». Хто зважиться на цей злочин, той мусить знати, він пожирає здоров'я захисників батьківщини. Незважаючи на умовляння, Фаїна ніколи більше не прийняла від мене такого подарунка.